بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين عجمعين وبعد درسون بسلسلة كي برون منغ أوتاسي أول درس بدي مغزوكي واخستيكي دي شاب خلاف جهادكو بعد خبل دوخمان ووبيجانو عنداسي وكانا؟ بیا خپل دښمن او پیژندلو ځکه څترڅوم دښمنني پیژندلای کله چې د دښاب خلاف باندې دښمنو کوو چې هغه په حقیقت کې دښمن نه وي او یا د دښ سره دوستی و کوو چې هغه په حقیقت کې دښمن او بیا مو ویلې چې د دښمن پیژندنه به په څه شي کې کوو دغه په ظاهري شکل او لباس باندې او کله دغه په عقیده او نظر او فکر باندې د دښمن په عقیده و نظر او فکر و پیژنه بیا که دغه عقیده په هر چا کې وغه دښمن دی هغه به خپلوانو هغه کاکاو ماما ورو ورو پلارو ورو دوست او کلیوالو د قوم سره یو د وطن سره یو هر څوک هغه به دښمن ګڼلای کی او د تا چې کومه عقیده ده د اسلام عقیده دا بیا چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هر کنج کې هر ساحه کې یو بلڅوک په دی اخیده کې در سره شریک او په همدې کیفیت باندې هغه به د تا دوستي د تا ورور دي کاغه امریکایي وي کاغه روسي وي کاغه فرانسوي وي کاغه عربي وي کاغه ترکي وي کاغه هندي وي کاغه اوزبکوي کاغه تتاری وي کاهرڅوک وي چې په کې در سره شریک او هغه د تا ورور دي او چې په اخیده کې در سره شریک نه دی کاغه پلاردې هم دښمن دي کاغه ورور هم دښمن دي صحابه کرام رضی الله عنهم عم <مدغ> ده غټول عقیده درلوده او عم ده غې دي دوستي او د دوښمنۍ معیارونه وو نو تاسو تقسو کول کنه چې ابو بکر صدیق ردانو د بدر په جګړه د چاپ په خلاف جګړه دین د دی خپل زوی په خلاف او زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر د چاپ په خلاف جګړه د خپل پلار په خلاف باندې جګړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر اسیر کړي وو یا اسیرانو سره خپل زومې اسیر وو نو د دوستۍ او د دوښمنۍ معیار د موږ او تاسو لپاره من غوا تاس په جهاد کې من غوا په مبارزه کې من غوا تاس په ژوند کې هغه عقیده ده په دې اړه کوم تفصیلی درس واخسته نن په دې خبره کوم چې دښمن ولې موږ په خلاف دښمنی کوي ول ربا ن يرغلونه کوي ول مخاور نیسی ول بمبارونه ربا ن کوي ول د ټوله دنیا خلق لزان سره ملګری کوي ول په لکونو فوزونه دلته راولي ول چاپی غورځوي ول لارې بندوي ول حکومت رنګوي ول ول سی ارغمال کوي ول دلته خپل په میلیارډونو ډالر مصرفوي امریکایان اروپایان نسترلیان ناتو په مجموع کې اروپایي اتحاد غربيان عمومي شکل باني دوی ول درس یو ترون جوړ کړی او د افغانستان د اشغال د پاره سره یو شويدي دلته هم خپل تو و توی هم د خلکو نی تو هم خپل معلوونه مصرفوي هم د خلکو معلوونه تبا کوي د دوی د مقصد د هدفسهشا ده یا د کومو د او دی کومو و جووهاتوله عمله دوی د مون تاس په خلاف بندې دغس ی اوږده ل پاراخه ب رارحمه جګه شو روکري چه هم خلق وجني هم خلق ذليله کبيه هم خلق بنديانوي همي ګونتنامو طبيعي همي په بګرام کې بنديانوي هم په تيارو کې د خلقو په کورو باندې چاپی غرزوي همني خلقو ماینده خوندې پسپيو داړي هم خلق په بمونو ټوټه ټوټه کوي د دوی د دشمني دلایل او عوامل وجوهات سشهيدي ترڅو چې مونږ د سم نيوي پیژندلې نه د دوی د پورا حجم پورا اندازه را معلومیږي او نه د دوی په خلاف د مناسب عمل کولو او لار چاره او طریقه را معلومیږي د دې لپاره چې د دوی اغراض او مقاصد د دوی هدفونه دا وپیژنو او بیا مناسب عمل وکولې شو نو نن په دې باره کې د تاثیر څو خبرې کوم امریکایان چې پراس کې دی او نور ټول غربیان په دې اتحاد کې شامل دي دوی دمنګاو تاس په خلاف خصوصی د او د مسمانانو په خلاف عمومن چې دښمني کوي نو درې اومده عوامل دي یا داسباب او عوامل په درې اومده کټګوري یا ډولونه دی. اول عامل دی, دی, دی دینی عامل دی یا دینی سبب دی د دی دین په بنیاټ باندې دا کار کوي د خپل کفری دین په بنیاټ باندې دوی دا کار کوي دې دلیل څه شې دی صلى الله عليه وسلم امته فرمایي چې د کفر ټول الكفر ملته واحدة کفر ټول یو امته دی او د یو امته مسلمانانو په خلاف د یو امته په خپل منځو کې په اختلافات سره لري خو د مسلمانانو په خلاف په ټول سره شي دوی د مسلمانانو په خلاف دینی دکمنی لري او هدف او مقصد د دوی داوی چې مسلمانان کافر کی یې د خپل لارې پیراو کې چې پوره ډول باندې او که په نیمه ډول باندې وی الله تعالی فرمای په قران کریم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ود لو تکفرون کما کفرو فتكونون سوا کافرانو دوست غنی دای خوخیږي چې تاسې که هم کافر شئ لکه دوی چې کافر شوی دي نبي ابو تنصر يو دبل شيء قبل اهل الشريف كي الله تعالى فرمى ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى اهرجز هيت كلا بهت شكل قطي دبل راضي نشي عنك لا اي بيغنبرة. اليهود ويهودان ولن نصارا او ننصارا إسعيان شدوی زن تا إسعيان واي تانا بدوی نارازوی دي تاب خلاف بای جغلا روانوی دخمنی بای دتاب خلاف باند روانوی داتر تر تر وقتا پوری حتا تتبع ملتهم تر هقا بدوی لتان آرازوی دتاب خلاف با دخمنی کوی تر تر تر تر تر تر دوی دمیلت پای روی دلته الله تعالی یهد تا کلیدې د دښمنۍ د جریان او د دښمنۍ د بندې دلو ترمنځ په شروکه د دې آد شریف الله تعالی و ولن ترضا ولما ویتسخ الحمد الله طالبان یسی په دې پیږي چې لن سمانا ولما وی لن کډری مفهوم پراته دي درې معنی یو د پکې نفی ن دویم د پدی کې تاکید چنګر ودریام د پدې کې تعبید یعنی ابدیت تل تر تلاوالی تل تر طلبم د نظریه وي دا بدلیګ نه او په یقیني ډول به پدې کې شک نشته کېږي لتا په یقیني ډول باندې او تل تر تلا په سره تر څو وخت د دښمنۍ دوی روان وي تتبع ملتهم ترهغه به دا روانوی چې ترڅو تدې د ملت پیروي ونه کوي نو دلته دا حتی چې دا هغه حد فاصل ده د دښمنۍ د جریان او دښمنۍ د درېدل دښمنۍ به د موږ په خلاف روانوی روانوی ترهغه چې نعوذ بالله مونږ د دوی ملت غیري وکو کل چدی دوی په لار روان شو کل چدی دوی دین و منو اخلاق و منو کل قانون و منو کل چدی د ژوند طریق نظام و منو کل چدی ملګرتیا من هم د دوی شو په ارڅ کې ور سره شریک او دوی پیرو شو نو بیا به موږ نه د او دوی به وترڅو چې موږ د دوی د کفر په لار باندې نه یو تللي ترڅو موږ د دوی قانون نه منلای ترڅو د دوی نظام موږ نه منلای د دوی په خوخه باندې موږ حرکت نه کړي خپل د ژوند چارم په اغه ترتیب باندې نه وي تنظیم کړي چې دوی راټوړي نو د دوی دښمنی به د موږ په خلاف باندې روانه دي دا د چاوي نه ده دی الله هو الله فرمایو ولن تربا كل برازي نشله تاسنا اليهود يهودان والنصارى او النصارى حتى تتبع ملتهم ترىغت تدري مله بيروي ونكوي ببلاد شريف كي الله تعالى امدغ مفهوم امدغ نظريه بيانوي الله تعالى فرمى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم إن استطاعوا ولا يزالون هميشة باويدوي هميشة باويدوي ولا يزالون يقاتلونكم دي بخلاف هميشة دوي بجاقلاكي ده جاقلا بي تردسوخ روانا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم دلت حتى دي تر هغه بد تاس په خلاف دوی په جګړه کې وی وی وی وی مسلسل حتا يردوکم تر هغه چتاسه مرتد کی ناموز بالله تر سوچ موږ مرتد شوی نه یو تر سوچ موږ خپل دین نا اوختی نه په پورا ډول ناموز بالله او یا په نیمه ډول یا په هر شکل چوي تر هغه عن دينکم تر سوچ تاسه مرتد د تاسه له دین تاس. تاس اخبل دین نوانړی مرتدم نکې ان استطاعه کثیره دوی دا کار وکول شي نو جګړه د کافرانو د منغو تاس په خلاف باندې په حقیقت کې دا یو دینی فکری عقایدي جګړه ده او مقصد په کې د دوی څه شایده چې مسلمانان د ځان غوندي کافر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې صحابه کرام به ایمان به راه ور پر رسول الله صلی الله علیه و سلم نو بیا به دغه نو مؤمنانو لرونو میندو کورنې خپلوانو چې لا په شرک کې بوغو هغه به تعذيب شروک وهل تکول محروميات زورول کاړول قسمه قسم فشارو ناشکنجه د بهربان استعمالولې سبا ورنه غختل بیرته وګرځه دین نو واور سلام نو واور بیرته وګرځه او ترڅو چرونګرځې زبلتان نارازای ام دغه سلسله د قیامت تر ورځې پر روانه وي د دوی جګړه اصلا لمغ سره دینی جګړه ده د موږ په خلاف باندې دوی په دینی بنیاد باندې جګړه کوي او مقصد یې دا ده چې مسلمانان خپل دین نواړوي او خپل د کفر طریقې په دوی باندې وماني ګوري ورنودل ته په قرآني کریم کې الله تعالی په دغه دواړو آیتونو کې یا پاولینی ایت ک حتا يردوکم عندینکم او پاولینی کده حتا تتتبعو ملتهم دلت الله تعالی پیوځی ک ملت تک یاد کړی پیوځی ک د دین تک یاد کړی دی د ملت تک علماء وای چې د لوغت په ملت تر دین عام ملت په لوغت لا رتوای دی تاګراته ملت په لغت کې د تګراتک لارې توایي په عربی کې وای طريق ممل یعنی هغه لار چې ډیر تګراته قربان دي شوی په کوم با لار باندې چې ډیر تګراته کې هغه ته ملت ویل کیږي د لغت په لحاظ باندې او په شریعت کې بیا ملت دا دین توایلې کیږي او ا د ژوند تیرولو طریقې توایلې کیږي چې یو قوم ولسی او چوک قربان دي خپل ژوند تیري نو دین هم په دې طریقې کې بیا شامل دی رواجی هم شامل دهی اخلاق هم شامل دی او کله داسي وي چې د کفار او یو دین غوړه کړي کله ځنته بل دین غوړه کړي کله یو وخت کې دوی مثلا نصرانیان وي یو وخت بیا دوی ګوري ملحدان شي یو وخت ګوري سیکولر شي یو وخت ګوري دیموکراټان شي یو وخت ګوري کومونستان شي خو هغه چې دوی د ځند پر هر ځل غوړه کوي دا دوی څه شي غنلای کیږي ملت دوی به یو وختې خپله س نهې خی سات په ځ به دویې یا لیبرالزم دوی یا, یا کمونزم یا دموکراسی یا ی هیونم یا یو بلله ریخ به غوره کړیوي دوی به خام اخه منګه یودیت او نصرانیت ته نور بولی دوی به کدا منږ دموکراسي ور ی. ځکه چې په دی وخت به دوی دین یا ملت هم دغه به دځان دپار انتخاب کړی وي دوی به خامخ منږه یهودیت ته نوور بولی دوی به کمونیزم انتخاب کړی لکه په روسانو او د شرقي اروپا خلکو انتخاب کړو ودي ځان دي پاره دوی به هیومانیزم الحادی او بلې نظریته منغو وربولې ځکه دا به دي ځان دي پاره د دی دین او د دی ملت په هیڅ باندې انتخاب کړی وي نو د کافرانو دخمنی په تاریخی لحاظ باندې د منغو تاسې په خلاف باندې د مسلمانانو په خلاف باندې عموما د دی د دین په بنیاد باندې دا او د د دوښمنی تر هغه پوره برواني تر سو پوره ش ناوز بالله مسلمانان دي دوی پیرو نشي او دي دغه پیرو کول دي 파ره بدوی هر ډول وسایل استعمالوي هم بد فشار وسایل استعمالوي هم بد تصادم وسایل استعمالوي هم بد ترڅنګ د احتواء وسایل استعمالوي پیسې استعمالوي خو ګجب استعمالوي کتاب استعمالوي علم او مكتب او هانتون استعمالوي تبلیغات استعمالوي سیاست استعمالوي د ټوله لار استعمالوي ترڅو مسلمانان په خپل لاره باندې روان کړي اوس راځو په مشخص ډول باندې د افغانان د قضیت چې امریکایانو ولې یا غربيانو ولې په افغانان باندې يرغل وکاو د اصلی وجه هم دینی ده د سیاسي او اقتصادي هم وجه دي دا لګروسا درته خو اولی دینی وجه درته وایي امریکایان او اروپایان او ترڅو مخکې روسان اوهی ټول دی نه تیجتهرسسییدلی چې د ټولې دنیا خلق یا مسلمانان تقریبا د اسلامی نی دا ټول په یو نه یا او ډول د غرب رنگ شول چا د غرب نظام منئ چا د غرب قانون منئ چا د غرب سیاست من چا د غرب اخلاق منلی چا د غرب لباس منئ چا د غرب فشن منی دا چا د غرب په ترونو کې شامل دل منلی دی تااس د مسلمانو مملقونو چې چيري دي او مومنه داخله ګوري نو ګوري بچي یو میلته هم په خپل لباس کې نه دا پاتې د ټول لباس ور بدل کړي یو نیم چیر یو ځای پاتې نور اکثریت دا څه کوي چې د دوی کافرانو ترمان په ظاهري شکل کې څه فرق نشته ده دویم ګیر اخره لې دویم ګیر اخره دویم پټلون نووسه دویم پټلون نووسه دویم یو ښتان انګریزي شکل باندې جوړ دی دویم منځ د کوي هغه يم نکوي دویم دموکراسي وړه غویم دموکراسي وړه دویم مثلا لیبرالیزم وړه غویم وړه دویم د انتخاباتو لاله رنه نظام او حلال او حرام ته کی هغه يم نو دغه دول وزیت دی وای چې د ټوله دنیا خلک منګه د ټوله اسلامي خلک منګه خو افغانان یوازینی قوم دی چې دوی بس په دیلووي بهر کې د جزیرې په باندې دوی له و پاتېدي توه سپورې دوی د منګه نهې افغانان چګیز ورته را شي هم مقابلی کوي که انګیز ورته را شي هم مقابلی کوي کهروان ورته را هم مقابله کوي که امریکایان ورته هم مقابله کوي و دا ولې کوي او وللی شي سره دی چې دوی فقیران دي سرهدي دی چې دی نادارره دي سره دی دوی چې مملات وړ ده، سره دي چې پر پهخته نه ده سره دی چې ډیې وسلی نه لري دا ولې کوي او ولې کولی شي او ولې د صبر لري دوی پهلسګونولسګونو کلونه دوی تکلیف، مشاقات شهتونونه زخم هجرتونونه د غرونو، د سهحرا او د تکلیفونو ژون داس غعملی شي و داازکه کوی شي چې په دوی کلله دینی روحه قوي ده ديني احساس وركي قويه ضغط ديني احساس باید لدوي نو ويستليشي كدي فيشار له لاروي او كدي تطميع الى لاروي دي paisede ورك له لاروي كدي نور دول دول تبليغات او برګرامونو سياساتونو احزابو نسابونو النور فكري او اجتماعي فعاليتونو له بعد افغانان دي دغدين له روحي نه يوار خالص لا وسوی د هر څه ته تیار دی شهادت ته تیار دی ولی د دی دین په جذبه باندې زخم زغمل ته تیار دی ولی د دی دین په جذبه باندې کور پر خدل ته تیار دی د دین په جذبه باندې لوګی ته تیار دی د دین په جذبه باندې هجرت وطن پر خدل ته تیار دی د دی دین په جذبه باندې د زندانونو ته راول ته تیار دی د دی دین په جذبه باندې سخت ترین شکنجه او تعذيب ورته ورکل شي یو ټکی نه وای ځن ټوټه ټوټه کوي بزندانونو کې تحقیقات کوي هر ډول تکلیف ته ځن ور نه د خپل ملګري په خلاف یو ټکی او نه د خپل قضیه په خلاف باندې یو ټکی وای یوه مړ مې نه مزاغ چوک وای دا ولدي سکی په دوی د دی دین روحیه ډیره قوی ده دا, دا دی دین روحیه ورنه وباسو نو د دی دین د دی روحیه د وستلو په خاطر باندې دوی خپل ټول کوششونه په ام دې باندې مرکوز کړي دي په دې باندې سره را جمع کړي دي چې افغانان یو اړ دي دین لري وحی نه و باسي دا ديني روحیت نه و هم د نور خلق غوني د مادی فکر لرون لارون کی کیږي لکه څنګه چې نور خلک په مادیات وبسیلونی دي داسې افغانان هم په مادیات وبسیلونی کیږي نوځي خویده موسسي د مختلف قسم خدماتونه دوی چې د لټراوړی دی د ځان سره وړی او چاته چا پول جوړ کاته پل جوړ کاته لار جوړ مکتب او کلینیک جوړ کاته او چاته یو رادیو جوړ کاته یو بلشي جوړ کاته دبل تنخواه ورک قسم قسم د ژوند په خوندونه بنیاخته کې وي د دې خاطر باندې چې دغه دی معنوي تر نه او د دین له نه دوی محروم شي یو وړه لکه د نور خلګونه د دنیا په خوندونه کې دوی هم اخته شي راګیر شي وځکه چې منګه امریکایان او غربيان پا وای چې منګه 132000 قانوني کې مسالسل بلکې انګريزان او په غيب سي ورسته شي انګريزان او میراث امریکایانو ته پات شو پنړیواله سره وای موږ په اسلامي نړۍ کې کوشش وکاوو د پانتونو لري د निजामونو لري د سیاسي احزاب او ټولې لري د اشخاص لري د قومی مشرانو لري د تبلیغات او د مختلفو مسارف لري خلکو کې او په نو نسلونه کې منګه دا نظریه دی خلکو ذهن کې راوستله چې شریعت نور د تطبیق وړ نه دی شریعت د پخوا زمانی خبره و اسلامی شریعت اوس د تطبیق وړ نه او د خلکو هم را سره و مناله ځکه خو په ټوله اسلامي نړۍ کې چیرې هم یو ځای په پوره معنا باندې په حقيقي معنا باندې شریعت تطبیق نه یو نیم ځای چې چا داوا کړي دغه هم د دروغو داوونه د دا. خلکو د تیراستلو دی پر به د کفارو سره په اتحاد کې ولاړی عملا مې د کفارو سره په اوځوي تیاری به یو ځایوي بانکونه او پیسې به یو ځایوي قوانين به یو ځایوي بنمللی او نړیوالې به سره یو ځایوي خو د خلکو ولست د تیراستلو دی پر یو ځای نیم چیرې او داسې اقدام کوي چې خلکو ته دا وانه مود کړي چې دل خو په عملي ډول باندې هم د کفارو سره ولاړ وای منږه خلکو ته دا خبره مسلسل ور تللقکه او تلقنه او ته وایله و وایله تر سوو چې دوی خپل ذهن واخته او د شریت د تطببیق نه د خلک تیر شولنی غواړ چوک کې د افرادو په سطڅوک سان به غواړي خو نور د نظام په حیز باندې د سیاسی ذاابو په یز بابانې د ټول دلو طبقو په هز باې و د خبرې نه منږ لاسپ سر کړي چې شریت د تطببیق شي پ سیاسət کې وي د منګ غوندو په ډیپلوماسۍ او بینالمللي اړیکو کې د منګ غوندو په نظام کې او په قوانینو کې د منګ غوندو په اخلاق د منګ غوندو په لباس کې د منګ غوندو په انتخاباتو او نظام جوړونې کې د منګ غوندو په بینالمللي اتحادونو کې څوک شرقي اتحاد کې شامل شو څوک په غربي کې شامل شو دا خلک و ټول منګ د همسانان په ځم پر روان کړو پویډلته یوه تا په لیونی خلک را پیدا شو د منګ هر څه توران کړ طالبان یو م درویش در ش پیدا شو او هغه بیر ته دا د منګه ټول کار د ټول ه چې په سلګونو کلونو منګه واونه کړی وه دی بیرته په لته باندې ووهله بیر ته افغانستان کې او داسې نظام را اوسه چې هلته بیاقرورآ د خااض مته کېود هلته بیا, بیا شریعت تطبيق شو هلته بیا خلکو عمل ولی ده هلته بیا خلکو اطمینان ولی ده هلته بیا په قرآن بې فیصله شوه هلته شرید دي خلکو په سیاسی ژون کې هم راغئ په سادی ژون کې هم راغئ په اجتماعی ژونې هم راغئ په اخلاقی ژون کې راغئ وغ خواي چې موګه د شرید د لر کولو دخواه کړی وه د خلکو بیا تازه نو دلته اسلامی نظام جوړي کسه هم کم زوره به کسه هم نیم ګړی به هم ډیر مشکلات به پ کسه هم ډیرره غلتهی او خط به پ خدا خ چې نظام نوی وو او روسته ور په ور ور په ورځ د ت کدلو د تجربه د خیدلو په طرف باندې روان وای دا د ټولی دنیا د پااره یو داسې معړل یو نمونه جوړه کړه چې کوې ل منزهوي نو نو داشا خواته نور و لسونه هم کپیکې دې ځان لپاره واړی ولی ځکه چې وايي هم ملتونو خې مسلمانان دي او نظامونه ګمرا شوی دي حکومتونه ګمرا شوی ملتونو خې مسلمانان دي کچېره په افغانستان کې دغه دول دینی نظام دغه دول شرعي قانون دغه دول شرعي وضعیت قایم شي او مسلمانان ورکه خواک شي خاد شي سر لوړی شي نو د نورو لسنه ارڅو غیرا پورته کې خپل نظامونه باندې فشار راوړي او تواي چې منګم دغه شي نو نن بیا یو واری سابای بل گاوندې غواړي بل اورځي بل گاوندې غواړي بل اورځي بل گاوندې غواړي پنځوس پېته سل کال اورسته به ګورې دلته د منګه د سلګونو کلون دا څون خواري مشکړه ده به ووري ولسونه راپورته کوي ځکه قرآن په هر کور کې شته په هر مسجد کې هر کلی کې مسجد شته محراب شته ملاشت خو یوازې د سیاست نه محروم کړي له دین نه محروم کړي قرآن دی قاضي او د حاکم لمخنه پورته کړي د انګريز کتاب او تماختي خې دی وې دا راپورته کوي او د منګ قوانين او نظامونو چې دلته خلقو باندي تطبیق کړي دي او دا, دا ولسون هم په ځان په سر روان کړي د سلګونو کلونو د او تکلیفونو او مساریفو نه ورسته دا وی ټول بستر نه اوري ولاوله ځکه چې آلته یو نمونه یو مثال نظام راځي بل څوک نشته چې دغه ډول نظام جوړ کړي تطبیق کړی دی دي ډیر خلکو اسلامي شعارونه پورته کړي اسلامي بیرغونه پورته کړي قااملند دي, دي په دیموکراسي کې واري اما غلط ورګړي نظام ورسره یو دول ماني انتخاباته ورسره یو دول ماني حکومت ورسره یو دول ماني قوانینو ورسره یو دول ماني ما ځ خپل نوم دی اسلامی اسلامی په نامه باندې معروفه کړي بس خپل نوم سره فلانه اسلامی دای اسلامي اسلامی اسلامي ولیکه نور په مغه دیموکراسي کې په یو ډول قوانینو یو ډول نظام یو ډول پارلمان یو ډول حکومت په دې کې سرواریه او شایي تحاکم د ټولو امغه قانون ته د چا انګريز جوړ کړی وو په یده مثال ک کامیاب شو نو دا به ډیر خطرناک ثابت شي نو زکه د دوی ټولو سیاسی مراکز او د دی دوی دینی مراکز د دی دوی کلیسا د دوی اغه د فیصلې د صادره ول مرکز او کاغذस्करी وکي چې سیاسي وکي اجتماعي وکي اقتصادي وکي د ټولو د فیصلو کوله چې باید د نظام لمنزې یوړل شي ولی ځکه ټوله دنیا په یوه ده دغه یو مته خلق د په بل اخوارواندی او دغه یو مته خلق دی ورزه په تیری دلو د ډیریږي کمیږي نه هر ورځ تیریږي خلق وسره نور دیریږي هر ورځ تیریږي نور شاو خاتولسون ربا دار کیږي هر ورځ تیریږي خلق راضی بیاتون کوي هر ورځ تیریږي خلق دغه وضعیت د ځان سره وړي خپل وطن ته الته خبري خلق ته ورتلقیني خلق ته کتاب او مجله او اخبار او رادیو او نشریا ته دغه شیا نه ورسیږي ورته نوې باید دل منځوي ترسوم چه ده لمنزنه ای وده ده شاوخات نور مملکتون و شاوخات نور اسلامی و لسونه که تجربه تکراری نو ایرازی چه ده تجربه تووله په شریک بانه سره ناکامه کو. نو زک خو اروپایی حوادون هم پک شامل شو امریکای حوادون هم پک شامل شو او دا ده تشپ نامد اسلامی نړی د زند چه اسلامی حوادون نوای اسلامی حکومتون نوای دا هم لیوی مخور ک شامل شو بلا استثناء هچاو نه ویل چې صدر سره نه یې مکافره زیدې مسلمان ور سره یې دا ټول یې شامل شو سره ولی زکه چې د دې ټول د زوال خطر که کده نظام دا مثال قائم شوه وي نو ټول مخکې اول ضرر چالی ده په دې اسلامی مملکتونو که د ظالم او مستبد او سیکولر او بې دینو نظامونو اول ضرر به دوی لید اول خو به دوی له مونږ ټولې ده او اول خو به دوی تقرر تولید اول خو به دوی له منځه تل او د چا له لاسه له منځه تل د خپل ولس له لاس د خپل مسجد د خپل محراب د خپل مولا د خپل طالب د خپل مولانا د خپل زبان د خپل فونټونی د خپل مكتبه د هغه به نه ما پڅین کې قران تطبیق شو او هغه سينه کښخت شو هغه سينه امانیت د هغه سينه سعادت د هغه سينه ورورولي د هغه سينه عافیت د هغه سينه ازادي د سر لړې ده منګه د انګريز غلامي وکم منګه ولدي روسی غلامي د منګه ولدي امریکا غلامي وکم د ولدي هندو غلامي وکم خلق دا راپورته کېدل ځکه چې یوارې مثال قائم شي نور خلق به اقتدار ورپسې کوي او دغه مثال دلته مفته نه وقایم شوی د دې مثال لپاره پر لکونو نه د میلیونو انسانان وینې توی شوی وي موږ تاسو په خواني جهاد دروسانو په مقابل کې د شریعت د تطبیق لپاره د وطن د آزادولو لپاره او د اسلامی نظام د اقامه کولو لپاره یو نیم میلیون شهیدان د موږ په جهاد کې پر لکونو شهیدان د موږ پدې jihad کېو دا ټول پدې خاطر باندې چې دغه مثال قائم شي او دغه مثال کامیاب شي خو د دې مثال اهمیت ترمنګه کافرانو ته ډېر معلومو ځکه خو هڅوک پدې نړي کې داسې پاتې نشو چې و دې وایي زله تاسو بوشه. نیمبوشه امریکا زله تاسو سره نیم زه درېم ګړېم یا زه به طرفم هغه اعلان ورته وکړي چې یا به ما سره کې یا به دوی سره کې ټولې دنیا ته ټول دنیا ورته ویل چې مونږ له تاسو سره یو هیڅ چاو نه ویلي چې زه به طرف یم ولی زه که چې په شریکه باندې دوی ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې مسلمانانو خپل نظام قائم کړه دا نظام کرا کرا د ورځې په تیرېدلو میاشتو کلونو په تیرېدلو دا توسع پیدا کوي او دا به برت بیا د انډونیزیا له شرق نن نیولي ته المغرب پورې دا نقشه په مخ باندې وګورئ دلتا د اندونیزیا له شرق نه نیولې تر المغرب پورې شرقاً وغرباً او د قزاقستان او د روسیه د شرق دی شمال نه نیولې تر بحر هند پورې دا سیمه په ټوله یو عربیاد نظام تي د مسمانانو حکومت او زړه کم ځای کې زرغون افغانستان دوی راځي اول دا زړه وروچکو دا زړه ور مات دا ختم دا نور خلق او اسمن نم کښ کړي دي نور خلق واسې مکوډین شوې دي دا خپل رنگ کې رنگ کړي دي دا چې د منګ له رنگ ای وباسي څوګي وباسي افغانان ای وباسي مجاهدین ای وباسي رازې د دوی د بوتي ور وڅکوې و راتلته چې دا نور خلق دغه مې وای بيخي ونه ګوري وې نهڅه کې د پخون باندې بيخي نو زکه خو دوی د غلام نظامونو او چې په اسلامي نړۍ کې دا هم سره ملګري شو او کافرانو هم د ټوله ور سره ملګري شو ملل متحد مر سره ملګری شو د امنیت شورا مر سره ملګری شو چې څونه په اروپا کې وک په امریکا کې وک په افریقا کې وک په د دنیا ټول نظامونه کې اسلامي و کې غیر اسلامي دا ټول ور سره په دی اتحاد کې ملګری شو څو ور سره عمل په جنگ کې ملګری شو څو په اقتصاد کې ملګری شو څو په سیاسي تایید کې ور سره ملګری شو د ټولو په دې خبره باندې اتفاق کړي چې باید دغه نظام ټینګ نشي ولزکه جداد دین په بنیاد باندې د رول شوی نظام دا او که دلته دغه نظام یواره حاکمیت تر لاسه او کامیاب شو نو ام دغه دین خو تیار پنوري که مخکل مخکشته ده د خلکو په نفسونو کې خل مخکنه نستال ده خو موجود ده پکې د الته هم اکټیو کې یلته هم بیا راښوندې کېږي هر چی خلک پات شنو نه کوي وای ولا موږ طالبان نه موږ هم طالبان یو موږ مدرسه لرو موږ مسجد چې د افغانستان طالب دا کار کوي شي د موږ وله نشي کوي په دې ټول مملکتو چې تلک شته ډیر دغهولنی روی موجود د هر چېی د طالبان او لما مسجد مناب خانی قاون دا ټول شتهدي نو دغه خلک بیا راپورتکییو منږه لمنزه وړی نو باید دوی لمنزهی دا سبب ټول دینی سبب دیی دی د دی جګړی دی د خاطر بانې چې د دوی دغه مستبد او کفری نظمونونه لممنزه لړ نه دوی ټول او سره لاسی یو ک په دیی موضوع باې چې باید یوای به افغانستان ک اسلامی نظام قام ن ک هغه د بخواني مجاهدینو د جهاد نتیجاو په غوې باندې هغه نخره وکول یو خپل خوا سره په خپلو ائتلافونو په خپلو ټولو کې سره شامل کړ او کورسته بیا امارت قائم شو د دې په هم ټول سره راجمشل نو د دلیل او وجهه د دوی ده زکه دوی وایي دین من د حاکمیت له صحنې نه لري کړی و او كده بيرته ولده حاكميات سحني تراغي ده بتول دنيا بني خباله حكومراني بيات شلعيه اذا كده الدين كمزوري شوينا ده دين ولا كمزوري شويو دين اماغسي تازه ده اماغسي جوان ده دا دا. نو داخل ديني وجوا ديني دل عيل والي بيش اللا تلا فرمي ودو لو تكفرونا كما كفرو فتكونون سواء فبل ذكي اللا فرمي ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم فبل ذكي اللا تلا فرمي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا او بيم دوله تشپديه طول اسلام مملكتوني کې دین موجود او خدای دي حاکمیت لسهنه نه لري کړو افغانستان کې دین بیرته دي حاکمیت واګي تر لاس کړل دوله دین وریدل چې کدل دا تجربه کامیاب بشو بده نور مملکتونه هم خلق راپورته او دین بیرته دي او دي چارو دي څترلاسو کې چې ترلاسه لاسه کې بیا دین خو نو خلق ځم په بیا بیا خې مونته نه راپریدي بیا خې مون پسيکولارزم او دیموکراتي او لیبرالزم او هیومنزم او کومونزم او نېشنالزم په دې ازمونو دا شیطاني ازمونو پسيخ بیا نه پریدي بیا خو دین خو خپل قانون لري په هرڅ کې د هرڅ لپاره پورا پورا چوکاټ لري نو امداغه وجه وا چې دوی د لوې دښمنی واخسته او په میلیارډونو پیسې مصرف کړي تاس خبرې د افغانستان په جګړه باندې امریکایانو څون پیسې مصرف کړي یوازې امریکا څونه مصرف کړي امریکا د افغانستان په دې 13 15 کلنۍ جګړه یو ټریلیون ډالر مصرف کړل یو تریلیون ډالر زر میلیارډ ډالر دا کې او یو میلیارډ ډالر بیا زر میلیون ډالر او یو میلیون ډالر بیا لس لک ډالر کې لس لک یو میلیون کیږي زر میلیونه بیا یو میلیارد کیږي او زر میلیارډ بیا یو تریلیون کی یو تریلیون دا لاره دا چې هدف دوی دوا نه لوی نې تشخيص کړي او د اسلام نه دوی دا دوا نه لوی ویره نوي او د دې مثال د قائمی ډول نه لوی خطر احساس د په ذهن کې نې دونه لوی سرمایې څوګنه مصرفوي خپل پیغ ندلته دغه غرونه تا نه راولي چې پندونه ور په شا کړی و راکټونه په وګورته کې د نرو د خځې فرق نه کوي ټول یو ځای روان خځم فوزي نه کړی دی نارینه هم فوزي نه کړی هم الوزی ماينونه باندي هم ری هم چوي هم تیاری لويږي خو بیا دوی نه اخلي ولی رکدوی تدار معلوم ده چې د اسلام نظام به بیا راځي او چې څو نه منغه شو مخه به یاد ونیست دوی تداور معلوم دی د اسلامی دلایل له نگانه د خپل استشراقي فهم د نگانه استشراق یا مستشرقین اغه فهم یا اغه علما او اسلام کې متخصص دی د اسلامی علوم او تخصص حاصل کړی دی خو اسلام مطالعه اسلام ځخه اسلام د اسلام دلایل داور معلوم دی بیا بیابو مسلمانان یوی جندیلاند بیا بیابو مسلمان راځي خدا چې زړی وذل تر ازر غون شوې ده زړی دل تر غون شوې او په حدیثو کې هم چې کوم اشاری او کوم مبشرات موجود دي هغه کم امدا سیمه وذل شوې ده نو وای چې رازی راټول شي او څخ به مخاونیس یو څخ به مخاونیس امغه چې مجاهد او د طالب او د مسلمان مخه نیولې شروکره او هرڅوک کډ خپل طوانای په شریک شول نو دا یغه ديني وجوه دوی مواج اورونو د د دوخمنې اغه سیاسي وجه ده سیاسی وجه او سیاسي وجه په دې معنی چې دوی د اسلامي چې دي د ټولو وخت کې دوی نیولیو یو د وخت تر ته اغم داسې نیم نیم ګړي آزاد پاتې او نور ټول دوی نیولیو مثلا اسپانیا دلته المغرب نیولایو فرانسیا دلته الجزائر نیولایو ایتالیا دلته لیبیان نیولایو امدار وخت انګريزان او مصر نیولایو سودان نیولایو همدنی ولا روسانو د دې منځنۍ اسیا هیوادونو کغه قزاقستان د کاوزبکستان د کغه تركمانستان د کغه تاجکستان د کغه قرغستان د کغه مثلا د خوته ګروزني د چچنستان د یا انګوشیا د یا مثلا تاتارستان د یا کریمیا د چې د څو د مسمنه د دوی نیولې وي او حتی چې یو وخت د تال او دیسی مراغلو دلته دا د جنوب شرق <تصفيق> آاس هیواو دا ای وللی او د مالزی او اندونسییا او د فیلیپین او دا ین د فیلیپین او د مسلمانانو ملکو دلته د اسلام حاکیتو پبان نو دا ای ټول نی ولی بیاې ی وختې آاد هم شو د خلکو د پتونونو په نتیج کې نو دوی داس چل وکوو چې تر تګ مخکې مخک تر دی چې سی مولاړشي د وځ دوی کوشش وکړه چې یو نسل داسې ووري یو نسل. چدې فکر هم دي انګريز وی عقیده هم دي انګريز وی اخلاق هم دي انګريز وی قانون هم دي انګريز وی فکر او هم دي انګريز وی هم دي انګريز وی لباس هم دي انګريز وی هم دي انګريز وی او ترونو نه انګريز سرولري دا خلک وروزل په خپل په همتونونو کې یا په دغه مملکتونو کې چې دوی ايشغال کړو د دېځه په همتونونو کې او بیا چې دوی ورزل ویره سوال نو بیا یو دوی ته تا ولشتاس سياسي حزبونه جوړ کړي ټولنه جوړ کړي د رهبرانو په هيسبه راپورته شي او موږ به دا وطنونو تاسې تپدې تا نام در تسلیم کو چې تاسې مسلمانان یې سيد غدمه لاړو ازادي تاس ته تا در وسپاراله نو بیا دوی په دې ټول مملکتونو کې تقریبا امده غړول خلک وروز دل دی خلق بیا چا حزبونه جوړ کړو چا تنظیمه جوړ کړو جوړ کړې چا مثلا نشریات او مرکزونه جوړ کړو قومي ترونونه جوړ کړو بل اخر دغه شکل جوړک دی انګریزان او فرنسویان اروپایانو او چا لایانو دی داسیو چې دی په وخت کې واک اصلي مجاهدینو ته دغه خلل شد د دوی تربیه کړي او راپورته کړي وو سیاسی کړي وو دې خلکو تواکو روس پاري نبي د مملکتونو دویته وروس پاره یو په بل په سی یو په بل په سی نتیجې بیا څه شوه نتیجې دا شوه چې کله داخله د اروپایانو د مستعمرین شله دي زاینونه لاړل په زایداس خلک پری خودل چې انګريز سره فرق یو او یو واځ په سترګو کې و انګريز بسترګښ نه وي دوی بسترګې تورې وي په رنګ کې فرق ور. نور هر څه سره یو ته به شسترګ انګریو دا به تسترګ اګرییزوغا به سرمخه انګرییزو دا بهطور مخه اګریزو ځکه چې اخلا کې دییانت ژبه قوانین سیاست پلیسی دا ټول هر شا مغه د انګیز وسهه نه خو مسلسل په چیر رایا کاه چې رپته کاه چې پ کالا پهد ملکوو با نه تیر شل په ی وکې هم بیر اسلام را نهغ شریعت په کنافز نه شو په زیاده دي چې البته شریعت نه افشي تر اوسه پر البته غربي قوانين دي او د هر ورځې په تیرې دوه باندې البته قوانين نور غربي کیږي او چې څوک د اسلام دی قانون دي شریعت دی قانون د نفاذ غوښتنه کوي هغه وحلکی تکول کی بدنامي کی بندیکی کی تبلیغات ورس کیږي ترهګر ګڼل کیږي د امن خرابون کی ګڼل کیږي پردي ګڼل کیږي ورانکاری ګڼل کیږي زندانو نه فزاید دي شلغلو لشرابيانو للوتشكانو لظالمانو لقاتلانو لدي خلقو دکشي زندانون پدیم ملکونو کې لچان دک دي لحافزانو لعالمانو لقاریانو لمجاهدینو دي قوم لمسله ومشرانو لداسه خلقو نه چاته دي خير لورخونه کوي ورته لدینه دک دي پدې چې زندانون وو ګوري تاسې 15% بنديان پکې د قران والا خلق. خلق دي داس خلق چې د سره ترونه یا دې مسجد لاله لري دې قانون لاله لري جهاد لاله لري چې دې شریعت سره تړون دی دا خلګي پکې بنديان کړي ولي بنديان کړي وای کدا خلک بنديان نشي دا بیرون تبلیغ کوي دا بیرون خلکو ته پیغام ورسوي دا خلک پوي کوي چې پوي په راپورته کوي او د منګ جنایات ورته ورمخت کوي نیمګ په جنایات وبن دي دا خلک خبرې نوي نسل ته اوسهل ورکوي ځوانان پوکوي په حقایق باندې هغه کوي نو باید دا وټړل شي وښړل شي وو هلشي تذلیل شي ومیرول شي لوطن وښړل شي ونه لانیساات شي اقتصادی منابی و شي ترسوو چې د خلک سر راپور ته نه کې او دغه کم وزیت چې انګریز دلته قام پریخه روسی دلته قام پریخه او روای دلته قام پریخه چې دغه یت بدل نه شي نو دو دلته داسې نظامونه او داسې سیاستونه او داسې پلیې او داسې ترونونه پریخې دي چې دغه ټول آر د چاپ په ګټمهې د کافر پګټ دی انګريز پګټ دی امریکای پګټ دی روسی پګټ پګټه تمامي دی دوه لدن ويره دل چکه يوارې په افغانستان کې چې هم دینی روحي په خلکو کې قویدا او, او هم ولس در ولس ټول د قوم په حیث باندې مجاهد شوې دی او هم وسله لري ګور دا دري خبرې په ډېر مهمي هم دا ټول ولس متدین دی دیندار دي دا, دا, دا, دا, دا یو دویم دا یو فرد و فرد لا سکاس زر کاسه پنځوس کاسه دو زر کاسه ل زر کاسه نه دی را پورته شوی دا ټول ولس د روسانو په مقابل کې دي کفر په مقابل کې قیام کړي دا ټول ولس یو غق ده. ده دی پدې کې دا سينند چې نیم ولستي وای من کمونیزم غاړو نیم دی وای مون ګیسلام غاړو دا ټول ولس وای مون ګیسلام غاړو کایغه وزبک ده کایغه پښتون ده کایغه تاجک ده کایغه په ده کایغه نورستاني ده کایغه بلوچ ده کایغه هرزوک ده دا ټول په یو غږ راپورته شو نو دا ټول قوم در قوم یعنی دیرس میلیونه انسانان په دې دي ډیرس میلیونه کې چې 15 میلیونه صغيران نو دا 15 میلیونه کبيران نشدي د دې نه نه 20% اسلام غواړي د اسلام حاکمیت غواړي او دومره لوی قوم چیرې هم په کوم مملکت کې د جهاد طرفدار نه دی د هجرت آماده نه دی قرباني ته اماده نه دی او درې خبره ده چې دا, دا ول ستول مصالح ده په مليونو نو میلی او اسلا ورسره ده قسمه قسمه اسلا او لوی مخې ټول جنگی لشی خو زم په جنگ پی ځوانم په جنگ پی سپینګرم په جنگ پی علقم په جنگ پی انجلیم په جنگ پی او د شهادت پس غملو د شهید په پاللو د یتیم په پاللو د کونډ په پاللو په تکلیف باندې په صبر کولو کې روغ دي, دي, دي, دي شوی دی عادت شوی دی د خلک وای کچې د خلک یوړ د نظام په هیڅ دلته قوی شي نو دا, دا د دې سبب کیږي چ په د نور مامکهتونو کې د هم خلک ل الهام واخلی اللهام واخلي هغوی د شي د خپل نظامونه د ړکې لکه دوی چې خپل نظامکه لکه دوی چې دلته اول د کمونستانو نظامړنکه او رو بیا د شر فساد نظام رنکه او چې په خپلظان نه شر او فاد جوړه اغه چې الله مجایدین کړی و خو دوی د خپل جنایات د خپل جرمونو او د خپل وحشتونو په نتیجه کې ځنف شر او فساد جوړک دا یړنګ او د په ځای باندې امدی ولسبیر ته اسلام ته غاړه کې خو دوی شریعې نظام دی حاکمولو کوشش وکاو نو دا نور خلق هم لدوی نه الهام اخلی اغه هم عمده حسب سیاسي دول راپورته کی یا په نظامی دول راپورته کی چې راپورته شو او بیا ولسون مسلمان دي خو یوازې محکوم شوی دی فسار لند ساتل شوی دی دا هم راپورت کی چر راپورته کی خپل نظامونه اړنګي خپل نظامونه اړنګ د موږ لاس لغه ځای اخیږي نو راځي چې د الهام سرچینه هغه د قوت سرچینه هغه ور ختمه کورت او بل دوی ته دا هم معلومو چې د ټوله دنیا د اسلامي مملکتونو جاهدین او غ جهادي مشرانی او هغه په احساس ازوانانی او افغانستان ته پناه راوړي افغانستان کې د تعلیم حاصل او افغانستان کې د جهاديز د کوله افغانستان کې د خپلې خزي خپلې خوې نه خپل اړوند نه خپل اولادونه د راوستلو د عدالت د افغانانو سورتي کې نه و چې د خپل وس د د دیندار ولست د دله د ما ناموس خوند کی دله ما باندې ظلم نه کی دله په وحشت نه کی څوک له کلی راتختدل څوک له زندانه راتختدل څوک له خپل حکومت نه راتختدل راغله او په سل قسمه تکلیفونه یزان د افغانانو سورتي تر رسولې او دله عدالت یزانته د عزت جون غاڼه او د خلکو دلته عملا جهاز دکه عملن دلته وصله دکره او بیا لار نریت خپارش ول تاسه گوری که دی الجزائر مشران دی دی جهادی مشران دی نو پا افغانستان که از دکره کردی که مثلا دی لیبیا مشران دی جهادی مشران دی افغانستان که از دکره کردی کې د مسر مشراندی افغانستان کې از ذکر کړه کړی دا ک مثلا د جزیرۃ العرب جهادي مشراندی په افغانستان کې از ذکر کړه کړی دا ک د عراق جهادي مشراندی افغانستان کې از ذکر کړه کړی ابو مصعب زرقاوی کم ځای ورغلو له افغانستان نه ورغلو همدارنګ په یمن کې جهادي مشراندی په افغانستان کې ورغلو دا ټول لمده نه ورغلو مثلا کهشااه خواته په دا ټول سیمه ک چې هر چیې دي کا عربي ملکوونه او که نور اسلامي ملکوونه وو که د ففیلیپین مشادین د اوسااف ډې مشرران وو دا ټول همدی نه راغلی وو هغ چې بی خو بوټه خو دلته ده اصله ونه خو دلته ده نور خو میوي دی بل چېر تللی دي لکه څنګه چ دوی په سیاسیله حاض و شو یو نظام جوړ کی یو حکومت جوړ کی وزارتونه جوړ کی خپل ولس اداره کی شریعت تطبیق کی نو حسابا نه یبل سبا د نور ولسونه هم انده غچل کی ناراضي چې په دوه ورهکو ټول یې وې راغلل کافرمر سره ملګری شو منافقمر سره ملګری شو تاش په نام مسلمانمر سره ملګری شو شي واځي نو می د مسلمانو نور دی انګلیس په لار باندې روانو دا ټول ملګری شو او و دا یو بیرحمه جګړه یې دلته د 15 کال په افغانستان کې روانه کړه چې تاسې هرڅه ورو اوږده پسترګوبانه ولیدل د دې د حکومت نهي بل لوجه وجه زه دوی په نړی باندې په سیاسي لحاظ خپل حاکمیت ټینګ دغه حاکمیت به ماته د چاله لاس به ماته ده د مسلمانانو لاس مسلمانانو به الهام لچانه اخیسته له افغانانو نه زکه چې دلته تربیه شول او دلته به اسلامی نظام د مثال په حزب باندې تاریخ کاری ده لغوه به دوی رانه اخیسته لغنه به الهام اخیسته نو دا ټول سره په اتفاق شول چې باید په سیاسي لحاظ باندې که په دې سیمه کې د خپلو نظامونو ټینګېدل غواړو نو باید اغه نه مونله چې خلک په اغه ب سيزي او د منګ په خلاف باندې لغینه مدد غواړي یا د رسول تال ته تا کېکې یو طرزان تا ساتي تاسو لري لوی خلګي تاسو د نړی استادان یې ځان ته د کشرانو د کم خلکو په نظر مګوري تاسو د اوس د اسلامی نړی په هر مملکت کې جهاد او قتال وینه نو مشر ویله افغانستان ورغلې په چیلنج باندې درته وایمه یو مملکت هم داسې نه چې دا آلته اوس جهاد روان وي. او مشران افغانستان کې روزل شوی نه کپه افریقا کې که په صومال کې دي که په شمالي افریقا که د هن په نیمه وشه کې دي که هر چیرې دي تاسو ګوري دلته د افغانانو نه د زده کړې د افغانانو سره وسېدل دي د افغانانو شاگردان دي او د افغانانو ته دومره په احترام باندې ګوري دومره په احترام فقط زيو بدري نه کې در وایم بدري نه کې تاسو د ټولو دنیا مجاهدين و ګوري اوس هغه او د چا جامعې غوندي جامعې د چا په شکل جوړې کړې د افغانانو جامع دي افغانستان د جهاد نامخ کې نه شه د افغان نوم پیژاند نه دی افغان شکل خوخېد خلنان خو د ټوله دنیا مجاهدین د چا جا د افغان جماغه په کول چا په دنیا کې نه پیژاند نن په عراق کې په کول چلی په سومال کې په کول چلی په الجزائر کې په کول چلی ول دته د جهاد خولې وي وي وداد جهاد نه ده ځکه له دې مشران په خپل او په خپل نه جهاد کې باخسر سر کاو نو دوی د jihad د نخ په هيست د ځان سره وټ تاس چې هر لري ګور د مجاهدینو جامع د چا جامع دي د افغانانو شکل بن جامي دي ذکر هغه تاسې خپل استادان غني تاسې خپل رهنمای او قاید غني تاسې خپل مختدا غني او په اکثر اسلامي مملکتونو کې د مجاهدینو نمونه ګوري د افغانانو غون نمونه په ځان باندې کیږي خپل نمونه د افغانانو غون نمونه په ځان ایږي افغانان مجاهدین طالبان علما دغه چې د کفر په مقابل کې کډې رسانو په او کډې امریکایانو په وخت کې ومقاومت یې کړی دغه په دنیا احترام باندې ګوري احترامي کوي عزت کوي دعاوي ورته کوي نو دای سياسي وجوه امریکایان چې کدل ته دغه سياسي نظام کامیاب شوی وای وي یا وي کامیاب شي نو دا شاو خاطر ملکونه کې به هم بیا دا کاپي چې کاپي کې یې دلته کامیابې درته پرې نه استا شو وایه چې دې مونږه تاسو د جهاد په دې ارزي کنه چې مونږه دې باید ټینګ شو مونږ د صبر پیو کو مونږه ام قرباني شو مونږ د شهادت ته شو مونږ د ذکر ته شو مونږ د تکلیفونو غاړه ته آماده شو زکه چې مونږه یو ډول <سؤال> تقریبا د ټوله دنیا د مسلمانانو امامت په غاړه اخیستای دي خلکو په مونږه په اقتدا کړي دي هر چیرې د منګ په حق کې دعاګان روان دي خلک لمن غځدکړه کې لمن اخلي وې دوی دا تجربه کامیاب کړې ده دوی دو چې په کم وسایلو کامیاب کړې دونکو له وسایل تر دي ډیر درېم اوجه چې د وروونو اغه اقتصادي وجه ده او په اقتصادي وجه کې زه تاسو ته یو مثال وایم د نور بیا تاسو په غیبنې قياس کې خپل درملومي چې ولې امریکایانو دومره زور لګولې او دو دومره مساریف کوي او په دې ځکه چې دوی کم دلچسپي ده ولې ورواله شي په دیزای ځای کې د دوی حاکمیت قائم شي په عمومي ډول اسلامي نړۍ کې او په خاص ډول په افغانستان کې ولې لدې ځای لاس نه اخلي ولې لدې ځای وزین نه دلته یو مهم عامل یو مهم وجد او اغدا د تیل او د نفټ وجا نن په دنیا کې چات څومره حرکت روان دی کاغذ دی تیاری حرکت دی کاغذ دی حرکت دی کاغذ دی موټر حرکت دی کاغذ دی حرکت دی کاغذ رڼا د برق ټول روان په شي باندې <تبال> دی ټول روان په شي نه هنيفي څه ده نه ده په تيلو روان اوس دا تيل <تبال> دي چيري دا تيل تاسو وګورئ دی تيلو په 15 طن او 90% تیل <سؤال> نن سبا چې نړۍ ترسيږي هغه د 10% ترسيږي د 10% عربی نړۍ ایران عراق کویت مصر الجزائر لیبیا د دوه سیمه نه ترسيږي د ځای مرکزی ځای ټول دنیا ته 15 طن او 90% تیل دا بیرته 30% دا یو څدې روسيه نه دی یو د افریقا په نور هیوادونه کوي یو څو خپل په اروپا او په کاناډا او برازیل او په دې کې تولیديږي خود شپته او یا 15% او 30% دی ځای کیدی او مرکزیت بیا د تیلو د 50% ننیول تر شپته 50% د تیل د بیا فقط او فقط د جزیره عرب د سیمه د عراق او ایران شته دوی منځنۍ خطیز ورته وای دی د د سیمینه دی په د سیمه دلته تیلو ته دو خطرونه متوجی دو خطرون خطرونه متوجی یو تبعی خطر دی او یو ورته سیاسي او نظامی خطر دي. یو خدا چې امریکا دغه ټیل باخی ټ شولی د بل امریکایی کمپنیگانی دي او د تیل ټول دوی را وباسي او دوی وړی او بیا دوی, دوی, دوی په دنیا بانې خرچی تیل خلړه راوزی خاوره کې راوزی دوی لې نه خپلو ټانکاروني کړی سمندرونو للار نه او بیا ذخیره کوي هم دوی بیا د تلو نرفه کې هم دوی بیا د تلو نه په ضرګونو قسمه او مواد جوړ پ ټول ته نه جوړی ریزلت نه جوړی ت خاختې نه جوړی موبایل ته نه جوړی پلااسیک ته او اصلینته نه جوړی قسمه قسم, قسم مصوعات کې میوی مصات جوړوي رختې نه جوړي دا ټول دې تلو نه جوړېږ ځکه دی پلاستیک جوی چې پلااسک نه د جوړه غتې جوړ ي ول دوی بیا باې خپله قبللهګولی خدل ته یو دو خطر متوجي دي دو خطر. یو خطر دا دی چې دوی وایي چې پرتلون کو څلو ننیولی رییونیم سلوقانونو پورې او دو نه مورې به دا تیل وچ یا به دونه کم شي چې بیا بهمونږ ته نه بس کېږي ټول دنیا خلکو ته به نو بس کېږي چې تیل لاسهلاو نو د مونږه حقیمت په دنیا باندې بیا لاسهلاړه او د دا حرکت درېږ د ترخی د خټوله په تیللو روانانه ده نو دوی وایي باید د په تللااش کې شو. بدیل یعنی د اواز باید ولاټ دا یو خطر متوجه د چې د تیل نور ختممی ځکه ډې را سر سرهخ وچېږي زیاتې دا یو خطر ده دو هم خطر وای دا چې په دغه سیمه کې په دا بځې خی پهسیې کې دلته و جادی حاکتونو دوه ور اخست د چې نور دا نظامونه لازاناند کي د دا ورځ چې دا نظمون یو غورځل دا مکتې خاصه در معلو میري که نه د دا وای د چالته پری ووزي مجاهدین زه کدلته سومال د ګوري د سومال د د سومال د سومال د سومال د د خلیج د بابل منډب تنگا دی دی خواته کې مجاهدین دی کې مجاهدین وای د زه دلته په کې د سینا مجاهدین د مصر دواړو غړته کله د روسانو تیارو غړزي کله د امریکایانو کله داخلك دولت کې څه هم نه ويدي قورس په ترقې کی روان دی وای کانال ده هم د دوی لاستور له دواړو او امدارنګ په المغرب کې په پهلی بیا کې په توننس کې په دومه کې دغه سحللي غاړه چې چونه ده د افریقا ده د شمالی ساحل چ مخه مخور ته مدی سره او اخواته اروپا پراته ته ده و دغه سیمه کې د دوی د تسلت مخه زیاتی دو د مخ قوی کېدو ده او خصوص په دغه منځینی ختی کې دا د جززیره ول عرب په شوخوا کې دلته وای دوی بخي اوډله حاکیت مرحله تررسې دلدي څراسي دلې نوای ک دغه خلک مورم قوی شي او دغه شاخه مملکتونه یا د نظامونو او پر زوی او یا ولړ زوی کمزور شي نو دلته به موږ بیا په عمومره ازادۍ باندې خپل فعالیت نشو کولای په عمومره ازادۍ بلدي زیاتل نشوړای لکه څنګه چې اوسې وړو نو وای د ضغط او خطرونو د وجه نه باید موږ د بديل په تلاش کې شو دي اواز په تلاش کې اغه اواز بیا دوی پیدا کړئ مخکله مخکنه ای وسبیا چیردا ای وسبیا دلته تاسو وګورئ د ترکمنستان دا او د ترکمنستان مخته دلته د نیکاسپین بحيره یا د قزوین بحيره یا د خزر د بحر د چوربندلیکر دریه خزر د سیمه ده په دغه ترکمنستان او د ترکمنستان په دې ټوله حوزه کې او په دغه د خزر په دې سمندر ګوټي کې سمندر لاندې دلته دوه مره تیل کشف شو دي چې دوی وايي د راتلونکو څو پیړۍ لپاره د ټولو دنیا لپاره بس دي دومره تیل کشف شوه دي دومره غاز معلوم شوې دي شرایطونه کې څو پیړۍ څو سو کال به د ټولو نړۍ لپاره بس کیږي خو معلوم خوشو کشف خوشو اوس بنړۍ ته د رسوي لکومې لاره اصلی خبر اوستل ترازی نړۍ ته یا امریکا ته یا اروپا ته بل هر خواته چې رسوي نوخه دلاره ده پایپلاین غم باور تکي زکه چې کاسپيان بحيرات څنګه بحيره ده لڅلول خوونه و چې راګر کړي ده نور سمندرونو سره لار نه لوي نور سره لار چې لار نه لاري او بس کدي کښتي دی او چې نه لاري او بس کدي کښتي خو په دا به د پایپلاین لارې او بس نو کوم لارې به چې د پایپلاین لارې او نو د پایپلاین بیا درې دي دا د ولاري غربيانو ته خصوصا امریکا ته ورنا کې نه دي غي ورن ناراضي او دا یو لاره ورتوا ورناکه تمامه اغه د لري ولاري کمی دي یو لاره د تسلسل ته وړي د ترکمنستان د ترکمنستان د افغانستان سره په صراحت او افغانستان مدلت پاکستان او گوادر او دلته دریای عرب سره سمندر تر اوسه له دوی څخه تر دې ځوړې رقم افاصيله ده ترکمنستان د قضین د بحیررا او په خپله بیا ترکمنستان پهې برخواال ده او بیا د افغانستان حیرات او هلیلمن او قدار ده او بیا بلوچستان د او غوادر ده دا ټوله لګ فاصله ده بلارره چې د به نه یا د بحری نه یا د ترکمانستان نه ی ډیره اوږده او خطر نه کالاره دغ داسې دی بحری خزار نه به دوی داسې په د روسییا کې د له روسي کې بدسه د پايپلان دوی بي اي په دي غرونو زنګلونو سندونو او په دي لوې لوې سهاراګانو په دي لوې ناوار لارو کې او بل اخره داسې د بالټیک د سیمه تراولي د لاتوییا ته او په لاتوییا کې بدلت د ریگا سمندري اډه یا ساحلي اډه د دې ته راوړي او د بالټیک سمندر ته ورکوځي د بالټیک د سمندر للار بیا وباسي برته دي خواته په نړۍ اطلس ده دلار په دولي حازه دوی ته خوندور نه ده یو خدای چې انتهایی ډیره پر مصرفه لار ده په زرګونو زرګونو کیلومتر ده د یو او دویمه خبره ده چې روسانو پر سیمه کې تیر شول ده روسانو په وطن کی. او روسان دی امریکایانو دی غربيانو سره جوړ نه دي بین مللي رقابت ور سره لري نو غربيان امریکایانو ورپایه نه واړي چې خپل ستونه د چاپلاس کې ورکی روسان په لاس کې ګروسانو په لاس کې خپل ستونه ورکول نه غواړي نو ځکه په دوي لار باندې واره ناراضي د لارو کنسل دویمه لار ده هغه ده شدغه دي کزوین سمندر یاد تركمانستان د تیل د دا داسې د ایران له لارې نه راوړي بندر ته او د بندر عباس نه سمندر ته راوړي د ځن شهر خواته افغانستان په نسبت تاسو دلته وګورئ د لار هم وګدل زکه دا, دا فاصله د تركمانستان د څنډه نه دلته تر غوادر پورې چې مقایسه کوي دلته د ترکمنستان یا د دری زار د چنړونه دی خطر بنده رااب پره دا وږده ده دا یو خبره او دوایمه خبره ده ش لکه څنګه چې غرب نه وواړي خپل تونه ایروسانو ته لاس کې غسی دغس ی نه واړی چې ایران تهلااس کې ولی ځکه ایران هم یو واچمی خودت کې دو والا دی خپل شرایط خپل فشارونه په غرب بندې مننی او دوی غواړی چې ایران فشار لاندې وساې نوای مخ خپل ایران ته لاس کې خو چې ارک زل شي ککي. نو بعد من غ خپل ستونه ایران ته لاس کې ورنکو ځکه ایران یو قوی حکومت ده نو ی اخر نه او تر ټولو ارزان او به برغولي به سر پوخ الاره او لند الاره به مصرف الاره هغه کومه ده افغانستان ده ترمنستان خو تر دې ځې پخپل را دلته پات شي وځي هرات نیمروز هلمند کوژک او به خطبه اواري دشتې بلوچستان تر ګوادره په بس یو کنداو دا ورکم خن نرم کنداو او نور د ټوله لار اواره وي دا لار هم د مسافې په لحاظ لند ده او هم په اقتصادي لحاظ باندې ارزان کیندل کی او هم دلته د یو قوي دولت نشته دا چې هغه د موږ ستونې راکړي نو د دغه تیل او د وستلو د پارا دوی دلته په افغانستان باندې حمله وکوله چې افغانستان بخپل کو ترمنستان په تیل را باندې خرج کړي سمندر ته و را ووزو د خلګم اسی منډي والا نو کسب جوړ شي نو بیا په لکونو لکونو فوزو نه راوستل دوی غوښتل افغانستان هزن کې خپلې کې خپل فوزي خپل نظامی خپل حکومتي خپل پروژي خپل فابریکی بس دوی اول ز چرالو دی فکر کاوي چې کله به ول سلطالبان دي وغه مو وجل کله به نه یو نیم سل 50 پات دي په غوولو کلونې کې دی راغل په 2001 او 2002 کې بس د سل یو نیم سل نه بنزيات دي سلو کله به ښښ ویل نه د ونیم سو دی سل وجل شو دی ونیم سل پاتي دی هغه هم نږدې ورځې کې ختم شي بیا یو ور امریکا د دفاع وزیر دونالمسفلد اغه یو ور په افغانستان کې جنگ رسم من ختم اعلان کړ په رسمي ډول ټول دنیا ته اعلان وکه افغانستان ونې ول شو نور مقاومت ختم دی اعلان وکړ رسم من جنگ وي پای ته رسیدل په افغانستان کې نو دوی اول هدف دا چې افغانستان دلته لاندې کې چې افغانستان لاندې کړ هغه پاي به تاتیر کې دی خو تاسو د پلان پاي پلان خبرې به ډېرې او ری خبرونه وکنه خو په اهمیت باندې بینه پېدی چې دن ولې مهم د دوی وختل چې په زور داز ایو اوس چې په زور باندې ونه شو دوی د ترغل مساریف وکړه یو تریلین مساریف وکړه او دلته وینې تویش وې دلته فوزیان وژل شو دلته تیاری وسه زول ای. داس ای شو ټانګونه ده یو جنگ ولې د پدې 315 کلو کې چې دوی یک تصور نه کړی نه وکړي نو چې کله پوشون چې په ځنګ باندې دا کار نکېږي نو اوس د دې خپل په وزن موضوعنا کش او څه دلته بیرته پریخې دي او څه شي ته دوی راځي شوی دي مو هیڅ اعلی سواله وکړه اعلی سواله سواله ده سواله سواله ده سواله کلمې له متحد توایي کلا گاونې توایي کلا عرب توایي کلا جمه توایي کلا مولا تورشي کلا مفتي صاحب تورشي کلا شیخ صاحب تورشي پیر صاحب تورشي کلا حضرت صاحب تورشي کلا بل صاحب تورشي کلا میا صاحب تورشي کلا جهادي رهبر صاحب تورشي کلا د طالبان سولې تک نو دلته تیلو تور دي الدلت د یارب تل د دوله لاسه وتن کی او دلتا د لار وې چکن نه جوړ نو مقصد څه شي مقصد داده او دا تیل د عراقي خصوص له داسه نه غواړي چې موږ دی خپل وطن خپل جوړ کئ نظام جوړ کئ قرارداد په در سره کو دي موږ په تیل و دي تاسو په خپل ټیکس و داسه نه وای نه د موږ غلامان د موږ چورګوړي شدل تمزيګولي دي دا په در سره پر نظام کې شریک کئ د موږ څوار لس کلن پنځلس کلن لاستراولني دبل لاس نه ورکوې دا به نه ختموي قانوني اساسي جوړ کړي دا به نه ختموي د خزو ازادي چې موږ راوصله دا به نه ختموي د بشره حقوق سره د تمنګه غربي دوله حقوق هغه عدالت په تاسې باندې مالیکو دا به نه ختموي د منګه تړونونو که نظامی کنيزامي تړونو که سیاسي تړونو که فرهنګي او تعليمی تړونو دا به نه دا منګه صدلته چې یوول دي دا به در سره په د نظام کې شریکوي ولی زه که چې دوی به د منګه د تخنو کری وکول شي د منګه در سره دي خپل خلک در سره هغه به د دلته په خپله طریقه دا لحظه شاهده دا و دا په ذهن کې در سره ونيسي چې څنګه منګه پچی هات کې ټینګ شو منګه مضبوط شو منګه سوله و نه کا ولا ور سره منګه دې نیمه لار کې استومانه نشو ام دغه امریکا ام دغه اروپا ام دغه ټوله دنیا کافران دوی به د منګ خبره مانی زکه به مانی چې دوی ستونه د منګ لاس کې ده دوی تونونه د مونږ لا ه را په حوابانې دا تول وړی نه شي ایران سره جوړه نه را ي پاسانه پا باندې روساو سری پاسانه پا جوړه نه او کرام شي نو مصریف ببیخي ډیرر زیات دي نه یو واځ ارزانهلار سانلار او لاندډلارغاام دغه ده دوی به من سره په امدی خبره با نیم چې د دا من غوا دغسې به هم ممکنات را سره کوي ل بر غ دوی او ما دوی او ده او سلا مع چې د دوېون ده یو نوکر وای مزدور خپل بادار ته به تنخامې زیه کاکنګوره بیا بغلی شو. بل بل بیا ورته له خان صاحب زیاته کنه ګور بیا بیا بغلش بل بیا درم زرته بل ورته له خان صاحب لا زیاته کنه ګور بیا به هغه سره په برګ کې بیا بنو څه وي بیا پام دې کومه بیا پام دې تنخم نو دې پام دې تنخل من سره منی دا حکومت به دې منګي دا نظام به دې منګي اسلامي شريعت به اسلامي قانون به منګ تنه تلاره ورکاو منګه قرارداد منو منګه د دنیا باندې د ظلم اراده نه لرم زکه په دې قرارداد او په پا پلان کې د موږ خپل ګټه ده منګه بخپل تیل راو باسوم منګه بخپل ضرورتې پرې کوم منګه بخپل غازلیوم منته بخپل کار پیدا کی منته بخپل سړک جوړېږي خو شریعت به تطبیق وي دوی به هم را سره منی بس صبر غوړې دا کار صبر غوړ چې په نیمه لار کې ورتستوم نه شو دوی به په همدې تن همرا سره کې چې د موږ یو زکه د دوی محتاجی ده بل چاران نشته ولې چاران نشته الخليج تیل مخ په ختمېدو یا مخ او نور زراعتي تیل په دنیا کې دونه د جوړکړې نه چې په د ټولې دنیا ماشينو وشلې او سولر انرژي یا د مرئ انرژي شمسي انرژي هغه دومره نه ده چې هغه د ټولې دنیا لپاره کفایت وکړي تیاری د ټولې دنیا حرکت دی هغه وشلې نو یوازینی کار بیرته بیا تیل دي تیل الته موجود دي لار نشته د ورته لارې دي د ولاره مناسبه او یوه لار د دوی لپاره مناسبه اوله په زور غوخته و نشوه اوسه په نیمایي زاره وي غواړي دا غار مانه نه پوره کیږي ان شاء الله به بیا دوی په پوره زاره وي بي غواړي و چې پم دې تنخواه کوم چې دا پخمه ته غواړي بس د تیل را پرې دراته د منګ او تاس په لاس کې دومره د فشار وسیله د ټوله دنیا ته محتاج ده مونږ ته محتاجي يې يا به مونږه وجني ختمه يبم له دي خارې بم لري کوي او يا به دلته د خبره منل کی دمره لوی وساله دمره لوی طاقت دمره لوی ظرفیت مونږ ته الله را راکړی دا ټوله دنیا مونږ ته الله محتاجه کړی ده. او دا هغه قوت چې مونږ باید درکو مونږ باید په دې باندې پوه او دې پر سر باندې ارزا نه سودا له چا سره کوو دې باندې لپاره د شریعت منلو ته هم آماده کیږي خلک صبر بد کار غواړي له حوصله بغواړي ټینګېدل بغواړي ځکه د تخپلوتی له تزروت ده, ده. نورو نو د امریکایانو د مونږ په خلاف د دوښمنۍ د عوامل یو مختصره تذکره وکړه چې دینی عامل پکېشته سیاسي عامل پکېشته او اقتصادي عامل پکېشته اوس و ان شاء الله په خبر باندې یو څه خلاص شوې د خپل jihad اهمیت بدر معلوم شوی حوصله بم د لنډه وګدښوي خپل jihad په افادیت باندې به با اوس پیګي او در در دا بم درته په ذهن تاسو راغلي چې څونه کار کول تاسو در په غاړه ده خپل ولستونه په حول در په غاړه دي څونه مطالعه در په غاړه ځان منظم کول در دي څونه خپل हाउसلال وړاول در په غاړه دي نو تاس یوازې د ټوپک خلق باید نه وسی هم د فکر خلق هم د سیاست خلق هم د نظام خلق هم د مردومداري خلق هم د دعوت خلق هم د امامت خلق هم د تعلیم خلق باید وو وسیږي ځکه تاس قرباني ور کوي تاس شهادت ور کوي تاس تکلیفونه د مشکلات په غاړه باندې اخیستي واګه اشاره باید هم د تاس پلاس کیشي من باید تیر نه وځل ک هر ځل چې مخکي افغانان تر وته چې په جنگ غټلې ده او په دفتر کې بایله لیدا ل په جګې ټلی په دفتر کې بالی ده دازل اناء الله چې منګو تااسې نړ خیا شوي په جګم ګټو په نګ هم ګټو په فرهګ هم ګټو په دفترې بم ګټو ځکه چې ستګ هم خلاصې شوي دي لکه نګه چې او انټرن ګوری او ګل ګور او نخشه وری دغس خو مونګ همستګی دغه اوس منګ هم نو که دغه نخشي اوس منږ هم راخکاري دغه هدافه مقا چې د دوی په زیهن کېی دغه اوسمنګ هم در شو منګ او تااسې باید ارزان سود کله هم اماده نه او دلتا چه يوار اسلامي نظام قائمشي نو پا حدث وکر آغلي ده شو ده سيمة ده ده اسلامي خلافت ده اعاده ده پاره مركزي زده يم ده غزايا ده نن بی پامده زبان دبس سبحانك اللهم و بحمده الله إله إله إله إله استغفروك واتوب إله